Розділ 17. Він відчував, ніби щось усередині нього попереджає про небезпеку, що насувається. Не в змозі заснути ні на хвилину, Готорн схопився на ноги. Прокляття, починався дощ. Ну ось, тепер і він навчився лаятися. Він лається, виває, він навіть пізнав свою дружину до того, як їх належним чином обвінчали. Що з ним стало? Сумно розмірковував Готорн. Доотліле багаття шипіло під холодним бощем, Щоемрячів і оволікав стомлену армію вологою димкою, яка поступово підіймалася Небо на сході стало трохи світліше Скоро світанок Моєму капітану не спиться Готорн підійшов до багаття і сів поруч із Дмитром Дмитро, який явно зрахав про свій вік під час зарахування до армії Налив чашку гарячого чаю і передав її своєму командирові «Щось не так, Дмитре», – тихо зауважив Готорн Дмитро дивився на Готорна Погладжуючи свою сиву бороду, його старе, посічене з моршками обличчя розпливлося в усмісці. «Ось чому ти мені так подобаєшся, мій капітане, і я люблю слухати тебе. Інші капітанинки завжди говорять, що все буде добре. А ти не граєш із нами в ігри, ніби ми діти. Так, я теж відчуваю, щось не так», – тихо промовив Дмитро. «Я знаю Тугар. Вони не дурний народ. П'ять разів ми вислизали від них ночами». «Сьогодні шоста ніч. Боюся, що вони йдуть за нами по паятах. Підніми всіх інших. Нехай виставлять лінію вартової охорони», – тихо сказав Готорн. «А я піду поговорю з полковником». Готорн пробирався крізь низький чагарник на мерехтливий вогник багаття і нарешті вийшов у коло світла. Вінс Росіньоль, який усього кілька місяців тому був сержантом, сидів, спершись спиною об дерево, і потягував маленькими ковтками чай із чашки». Готорн підійшов до нього і віддав честь. «Сер, це, може бути, прозвучить смішно, але в повітрі витає щось. Я наказав усім моїм солдатам стати під рушницю на весь залишок ночі». Росіньоль стомлено кивнув і підвівся на ноги. Щойно повідомили від Ганса. «Він теж щось відчуває. Ми дамо людям поспати до світанку, а з першими променями сонця відійдемо до перевалу». Росіньоль подивився на небо, вкрите низькими темними хмарами. Проклятий дощ, якщо він так і йтиме, ці крем'яні затври стануть даремні. Чорт забирай, я б хотів, щоб... Тугари! Готорн різко обернувся. Пролунав глухий хлопок мушкета, ще один, і раптом з усіх боків на них обрушилося несамовите улюлюкання тугар, яке було так схоже на знайомий вопль заколотників південців. Господи Ісуса! Вигукнув Росіньоль і зробив кілька кроків назад із здивованим виразом на обличчі. Руки його слабо хапалися за стрілу, що встромилася в груди, а потім, наче його ноги перетворилися на водяні мішки, він сповз на землю і застиге. «Капітане!» Готорн інстинктивно пригнувся. Він почув свист сталі, що розтинає повітря в нього над головою і потім вопль болю. Піднявши голову, він побачив Тугарена, що висучив над ним і з мечем у руках. Тугарен зробив кілька нетвердих кроків і впав. Над ним стояв Дмитро а його штик був устромлений у спину Тугарена. Ще одна фігура, трощачи все на своєму шляху, вискочила з лісу. Дмитро, низько нагнувшись, щосили вдарив цю істоту в живіт, відкинувши його вбік. «Капітане, зробіть що-небудь!» крикнув Дмитро. «Прокляття! Росіньоль не повинен був умирати. Джонсон, його помічник, і ми із роти, були поранені і відправлені в тил. Він був тепер єдиним янків усьому полку», Хто міг узяти на себе команду? Дмитро відступив і подивився на Готорна. Навколо лунали дикі крики, ліс, здавалося, відригував у синові тіні. Бойовий клич Тугар змішувався з воланнями страху у панік людей, яких застали зненацька. Синку, зроби щось, що завгодно, сказав Дмитро тихо, схопивши Готорна за плечі й дивлячись йому прямо в очі. Немов отямившись від сну, Готорн кивнув. Він не бачив нічого навколо, крім очей Дмитра. Баглер. Тут, сер. На смерть переляканий хлопчик підбіг до нього. Сурми сигнал збору, сурми щосили. Дмитре, коли люди підійдуть, шикуйтеся у квадрат і розгортайте прапори. Вийшовши з намету, Ендрю подивився на ліс зі східного боку, звідки доносився наростаючий гул битви. Галопом примчали кілька розвідників. Вони на іншому боці поля. Прокричав розвідник. Тисячі вискочили немовні звідки. Прокляття. До нього тут же підскочив ординарець і пристебнув йому шпагу до Поаса. Інший підвів Меркурія, намагаючись водночас осідлати його. Поруч із ним осадив на повному скаку свого коня Ханс. Вони раптово напали на наш фланг. Схоже, що дивізія Гейустона почала відступати. І цей дощ, Ендрю. Якщо дощ стане сильнішим, мушкети почнуть давати осічку. Так, значить, вони все-таки пішли в атаку до світанку, Сказав Ендрю, дивлячись на вкриті туманом поля. Цей воїначальник нарешті здогадався і порушив свій звичай. Ендрю скочив у сідло. Попереду вже почали гуркотіти гармати, і тут перші темні фігури тугар з'явилися в тумані. Ендрю притримав коня, спостерігаючи. Принаймні, ця позиція попереду була сильною, що правда, якщо тугари зайшли з флангу, то могли перекинути її за годину. З кожною секундою рев битви ставав усе голоснішим і голоснішим. Гансе, якщо вони прорвуться праворуч, скаче до Гейустона і рятує його. Ми будемо утримувати позиції в центрі дивізією Баррі і артилерією. Дивізія Кіндреда залишиться в резерві. Вони прикриють перевали за дві милі позаду. Якщо вони вже сильно прорвали наш фланг, то можуть спробувати зайти до нас у тил. А тепер дій. Задоволено посміхаючись, Муста спостерігав, як його воїни потоком хлинули на передові позиції ворога. Їм вдалося зім'яти їхній правий фланг, і коли світло раннього ранку розсіяло туман над полями, він відчув, що план Кубати спрацьовує. Тепер усе, що залишалося зробити старому воїну, це розширити фронт атаки і потім захлопнути пастку. «Рухайтеся!» – кричав Готорн. – «Тримайтеся квадратом! Ми повинні зберегти його!» Вони вчилися цьому на навчальному плацу, під мирним небом. Тепер вони робили це в бою, посеред лісу, під дощем а тугари з луками й бойовими сокирами напирали на них з усіх боків. Тепер під його командуванням було вже два полки, поки він крок за кроком відступав, усе ще утримуючи правий фланг від повної поразки, третій Суздальський був загнаний у ряди одинадцятого. Нарешті ліс скінчився, почалося відкрити поле. За милю від себе він побачив нескінченний потік воїнів, що рухаються дорогою на південь. Раптом ззаду доніся звук, що вселяв жах будь-якому солдатові. Це був рушничний вогонь із тилу, з боку перевалів. Ворог був прямо за ними. «Атакуйте їх, атакуйте!» – гарчав Кубата, стоячи на стреминах. Він не забув того, що він побачив на перевалі кілька місяців тому. Знадобилося кілька годин, щоб знайти в темряві це відгалуження дороги, але він був упевнений, що воно має кудись привезти. На силу пересуваючись у темряві, він вів своїх воїнів уперед, у ніч, доки нарешті вони не натрапили на вузьку дорогу. У світлі раннього ранку Кубата зрозумів, що він на правильному шляху. Коли вони обійшли вузький прохід по гребеню пагорба, повернули на захід, до спаленого села. Там ворог чинитиме опір, він зрозумів це, коли перед ним виникла лінія укріплень. Але якщо духи предків допоможуть йому спуститися з цих пагорбів, то перевал паде і ворог буде позбавлений надії на відступ. Ендрю відчував, як у душі його підіймається холодний жах. Слава Богу, що він послав дивізію Кіндрада назад, посиливши ту єдину бригаду, яку він залишив як резерв на провалі. Але чи зможуть вони втриматися? Наростаючий рев почувся за ним, і навіть крізь пелену дощу й туману він побачив темні клуби диму від мушкетів, що стріляли за дві милі позаду. З лісу праворуч вийшли останні залишки дивізії Гейустона, за ними річкою лилася темна маса тугар. Поки що їм вдалося вивести більшість підрозділів. Тому що в сум'ятті, що виникло, атака тугар виявилася не ударом молота, а скоріше серією погано розрахованих за часом укусів. «Ми втратили там щонайменше два полки», – закричав Ганс, примчавши праворуч. Одональд був поруч із ним. Ендрю похмуро кивнув. Ганс притримав коня й, подивившись на південь, безвучно вилався. Ендрю зрозумів, що старий сержант вивчає ситуацію. «Якщо Кіндред зламається, ми в пастці». «Ми йдемо з цього чертового місця», – сказав Ендрю. Кіндред мусить утримати перевал. Я покидаю цю позицію. Якщо ми прорвемося, то підемо прямо в Суздаль. Я припускав, що ми зможемо втриматися на перевалі ще кілька днів, але тепер занадто пізно. Відправ повідомлення в місто про те, що час вийшов і настав час усім прибратися з цехів у місто. «Дій!» – Ганс крикнув своїм помічникам, і за секунду вістові помчали в усіх напрямках. «О, Дональд, відтягуй батареї назад!» Обличчя командувача артилерією було поране складками через утому. Віддавши честь, він поспішив до лінії фронту, вигукуючи команди. За кілька хвилин половина гармат уже рухалася в тил. Тугари тим часом наступали, під бадьорені проривом позицій. Вони тріумфували. Ендрю сидів нерухомо, намагаючись здерегти незворушний вигляд. Він знав із досвіду, що відступати набагато важче – ніж наступати. Тепер він відчував цю тяжкість на своїх плечах. У повітрі висіла паніка. Кілька полків, що тяглися повз нього, більше нагадували натовп біженців, ніж військовий підрозділ. І він дав їм пройти, безглуздо було б намагатися вишикувати їх зараз. Ворог наступав праворуч усього за 200 ярдів. Ендрю бачив, як через поле відходить останнє сформувань, що зберегло свій бойовий порядок, чіткий квадрат із людей, що рухалися дуже швидко. Час від часу вони різко зупинялися, гримів залп, а потім рух тривав. Коли пройшли розрізнені залишки дивізії Хейстона, гармати, що залишалися на передовій, стали покидати свої позиції. Одональд наказав відтягувати їх поступово канатами, що дозволяло гарматному розрахунку презаряджати гармати на ходу. Зупинившись на секунду, вони стріляли, потім проходили ще 30-40 ярдів і стріляли знову. Стріли сипалися навколо них дощем, із десяток гармат, чий розрахунок був повністю знищений, довелося залишити на полі. Але тугари, які боялися гармат, не підходили до них близько. Відступаючи разом з артилерією, Ендрю ледь не заплакав від полегшення, розглядівши за димом битви, що Одональд розмістив цілий дивізіон із 36 гармат за резервним брустром. Ще один дивізіон відступив під його захист, ще один дивізіон зумів сформувати другу лінію оборони на південному перевалі. Уже підготовлений до бою дивізіон встиг вистрелити подвійним зарядом картичі, перекинувши атаку Тугар, які були вже за сотню ярдів від нього. Північний перевал був менш, ніж за півмилі від них, коли їм знову довелося відступити. Бог свідок, Кіндред тримається, зрозумів Ендрю, коли клуби диму піднялися на пагорбі за кілька сотень ярдів угору гору схилом. Але тепер їм доведеться витягувати його теж, інакше. Коли пройдуть останні підрозділи, що відступають, настане черга Кіндра, бути атакованим із флангів. Ендрю похмуро вивчав обстановку, і, зупинившись у селі на північ від перевалу, він зрозумів, що потрібно зробити. Чи не доручити це 35-му, подумав він, коли то проходив повз нього. Він намагався придушити свої почуття, щоб вони не вплинули на його рішення. Кілька секунд він зважував за і проти, а потім наказав полку проходити. Це ядро професіоналів знадобиться йому пізніше. Зараз не можна було жертвувати ним. «О, Дональд, одна батарея залишається тут. Нам потрібен час!» Прокричав Ендрю, показуючи на бруствер, підготовлений раніше робітниками калинки. О, Дональд кивнув, погоджуючись. Тепер вони мали виграти час, щоб визволити Кіндреда. «Я займуся цим!» – крикнув О, Дональд. «Петер, накаже комусь іншому, ти відступаєш разом зі мною!» Але полковнику, дорогенький, я не можу. Можеш, похмуро сказав Ендрю. Ти потрібен мені. Я б залишився сам, але, господь свідок, мені теж не можна. Тож накаже комусь зі своїх офіцерів залишитися тут. Їм доведеться триматися, доки ми всі не покинемо перевал. Ми дамо сигнал Оганкіту, щоб він допоміг їм. Скаже їм, що, коли залишки армії підуть, вони мають знищити гармати і прориватися до річки. Приступай. Повз із шумом пройшла батарея, Одональд поскакав за нею і направив її на позицію. Це був підрозділ Данліві, і Ендрю намагався заглушити в собі всі почуття. Краще нехай загинуть небагато, ніж три тисячі під командуванням Кіндрада виявляться відірваними від решти армії. Він розумів, що батареї потрібна підтримка піхоти. Крізь дим битви було видно підрозділ, який усе ще зберігав форму квадрата. Їм теж доведеться утримувати перевал. Ендрю галопом поскакав до уламка частини. «Хто тут командир?» – прокричав він. «Очевидно, я, сер. Ендрю похолов. «Господи, ну чому все так складається?» – думав він, відчуваючи в тому від того, що він робив. Але він не міг змінити наказ, яким би сильним не було його особисте почуття. «Ти все робиш правильно, синку», – спокійно сказав Ендрю. «Я підвищую тебе, і тепер ти – полковник». Вираз обличчя Готорна не змінився. Ендрю здалося, що юнак постарів років на 20 із часу їхньої останньої зустрічі, коли той сміявся, як дитина, від того, що летить на повітряній кулі. «Готорне, ставай поруч із Данліві. Наказую тобі утримувати позиції, доки вся армія не пройде через перевал. Їм доведеться спуститися вниз по цій вузькій дорозі перед тобою». Артилерія повинна змусити противника зарягати дистанцію, щоб дозволити нашим вийти з лісу. Синку, якщо ти не протримаєшся доти, полк Кіндреда загине, і тоді тугари знищать нас усіх ще до того, як ми доберемося до міста. Ти мене розумієш? Так, сер. Іншими словами, стояти до останньої людини. Ендрю промовчав. Оганкіт підтримуватиме вас із флангу. На кораблі зосереджена велика вогнева міць. Я надаю тобі вирішувати. Коли ти відчуєш, що ми пішли від переслідування, проривайся до річки. О, Ганкіт підбере вас. Побачимося на заході сонця, Готорне. Юнак віддав честь. Ендрю почав розвертати коня, але зупинився. Нахилившись, він простягнув руку, і Готорн схопив її. Благослови тебе, Господь, синку. Не турбуйся про дружину і дитину. Я особисто подбаю про них. «Хай береже вас Бог», – спокійно відповів Готорн, і його голос пролунав якось відсторонено. Випустивши руку юнака, Ендрю галопом поскакав геть, відчуваючи холод, що заледені в усередині, і намагаючись стримати сльози. Готорн повернувся на лінію вогню і через силу посміхнувся Дмитру. «Ти вмієш плавати, Дмитре. Я можу навчитися дуже швидко», – сказав селянин. «Справді, дуже швидко. Будемо сподіватися, що ти встигнеш навчитися». «Ворушіться, ворушіться!» – кричав майна. «І інструмент, заради всього святого, візьміть інструмент!» Ригади робітників снували туди-сюди, підбираючи все, що можна було перевезти. Свисток поїзда пронизливо заверещав і, прямуючи до дверей, майна побачив, як бангор від'їжджає від прохового заводу. Вагони були набиті бочками, вагонетки наповнені вугіллям, сіркою і селітрою, які можна було переробити вручну в місті. Вийшовши з будівлі, майна став здіватися по сходах на трубу. Досягнувши вершини і міцно вчепившись однією рукою за верхню поперечину сходів, він став дивитися на північ. Дощ скінчився, змінившись легким західним вітерцем, який приніс клапті диму з паравалу. На всьому осяжному просторі він бачив сотні багать, на яких люди флечера спалювали все, що не могли відвести. Вогнища горіли вже кілька днів, дим стояв над рус'ю, від найвіддаленіших районів доболіт на кордоні з Вазимою за 40 миль звідси. Ворогові не залишали нічого. Кожен амбар, кожне поле зібраним урожаєм спалювалися. Вози, які не могли відвести, роздивали вщент, а провізію, що залишилася на них, втоптували в бруд. Тисячі тонн життєво необхідного провіанту знищувалося просто тому, що не було часу його вивозити. Принаймні, тугари, прийшовши, не знадуть нічого, що могло б допомогти їм. Дорога вздовж річки була забита солдатами, які прямували в місто. Ворота у внутрішній стіні вже були зачинені, і частини, що підходили, рухалися прямо на визначені їм позиції за величезним земляним валом. Зі свідних ворій тягнувся багатотисячний потік ополченців, що спрямовувалися на свої позиції. Джону майні здавалося, що весь світ волів. З усіх боків до міста мчали вози, вантажені врожаєм із полів, погонучи люто підганяли коней. Здавалося, всюди запанували хаос і божевілля. Бангор видав пронизливий свисток і рушив до міста. Джон дивився на все, що створив, на маленьку промислову імперію, яка там, удома, була б предметом заздрості. Усе, що він зробив, мало ось ось зникнути, і, проливаючи гіркі сльози, Джон почав спускатися вниз, щоб помогти із завантаженням останньої партії. Перевал був чистий, і Ендрю зітхнув із полегшенням. Якась подоба порядку нарешті відновлювалася Люди Кіндреда, визволені з їхнього небезпечного становища Бігли повз нього в бік Суздаля Був напружений момент, коли їх виводили з передової Тільки артилерійське мистецтво Одональда, якого тугари, мабуть, боялися Утримало їх на віддалі, доки полки, яких тіснив ворог, відходили по перевалах Вороги йшли здебільшого пішим строєм А артилерія, яка, відступаючи, не припиняла бойових дій не дозволяла їм наблизитися. Слава Богу, тугарська кавалерія, затиснута у вузькому проході перед перевалом, ще не дихала в спину. Зійшовши на вершину наступного пагорба, Ендрю побачив Суздаль за кілька миль попереду. Повернувшись у сідлі, він раптом усвідомив, що канонада, яка доносилася з перевалу, змовкла. Він почекав хвилину і, розвернувши коня, поїхав за своєю армією. Він відвоював місто 11 днів. Залишалося тільки молитися, щоб ціна не виявилася занадто велика. «Час! Тепер біїть!» – закричав Готорн. Покидавши свої мушкити, солдати порушили стрій і щосили помчали до річки, до якої було 50 ярдів. Він на хвилину зупинився поруч із Данліві. «У мене немає шансів, хлопче!» – сказав артилерист, тримаючись за свій бік. «Я подарую їм прощальний подарунок. А тепер забирай звідси свою дупу!» Готорн потиснув його руку і, ковтаючи сльози, кинувся як божевільний до річки. Дмитро, який чекав його, побіг поруч. Оганкіт стріляв частими залпами, змітаючи ряди тугар, що підходили з півночі. Але ті, які наступали з півдня, були вже близько. Йому здавалося, що він біжить по якійсь каші, його ноги грузнуть у ній, і він рухається страшно повільно. За ним почувся тріск. Озирнувшись через плече, Готорн побачив. Як легка гармата підстрибнула і перекинулася, випустивши потрійний заряд картичів противника, що оточив позиції Данліві. Данліві, що розмахував гарматним шомполом, зник із поля зору. Люди стрибали у воду, а команда Оганкіта, голосно кричачи, кидала їм із борту канати. Залп стріл просвистів повз них, пустивши по воді кола. Дмитро спіткнувся і впав. Готорн зупинився, схопив його і потягнув. «Залиш мене!» Кричав Дмитро, тримаючись за ногу. «Іди до чорта!» Закричав Готорний, майже несучи свого друга, звалився з ним у річку. Усе ще тримаючи Дмитра, він пішов під воду, виринув на поверхню і зробив кидок уперед. Стріли дощем сипалися навколо нього, тоді як він, тримаючи свій вантаж однією рукою і щосили прибираючи ногами, просувався геть від берега. З корабля скинули кінець і, вхопившись за нього, він разом із Дмитром повис на ньому, а один із матросів тягнув їх до судна. Градстріл стукав об борт Оганкіта, і корабель був схожий на гігантського дикобраза, з якого на всі боки стирчали голки. Навколо нього у воді борсалося понад сотню людей, судомно чіпляючись за канати. «Залишайтеся у воді!» – прокричав хтось з гори. Судно здригнулося, коли заробив єдиний гвинт, відводячи його до середини річки. Усе ще тримаючи Дмитра, Готорн міцно вчепився в канат. І чому це з ним вічно трапляються якісь неприємності, коли він опиняється біля води, подумалося йому. Величезний корабель годався, розвернувшись кормою вниз за течією і прикриваючи, як щитом, людей, що притулилися до його правого борту. Ще десятки канатів були кинуті у воду, спустили також шлюбки. Деякі моряки навіть стрибали за борт, намагаючись врятувати людей, які ось ось могли потонути. Сильні руки схопили Готорна і втягли його у шлюпку разом із Дмитром. Відпльовуючись і задихаючись, він притулився до борту, хапаючи ротом повітря. Шлюпку підняли на корабель. Опинившись на палубі, він ледве зміг пересуватися на ослаблих, тремтячих ногах. Дмитро змучено подивився на нього. "Виходить, я все-таки навчився плавати", перерив часто дихаючи, промовив селянин, намагаючись не заплакати. Готорн озирнувся. Тих, хто вижив, було менше сотні. Це було все, що залишилося від 800 солдатів двох полків і тих ста, які обслуговували батарею. Він повинен тримати себе в руках, подумав він похмуро. Повернувшись, він попрямував до корми і піднявся наут. Стиснувши губи, Тобіас дивився на нього. Готорн віддав йому честь. Полковник Готорн, командир 5-го та 11-го Суздальських полків, доповідає, вимовив він слабким голосом. «Ви відповідали за це?» – запитав Тобіас, показуючи на те місце на березі, де тепер уже тисячі тугарсу цільним потоком рухалися на південь. Палубна батарея вибухнула ще одним залпом. Тепер, коли ті, що обороняли перевал, були врятовані, артилерія прагнула знищити якомога більше ворогів, але вони просувалися вперед, незважаючи на втрати. «Так, сер, я», – відповів Готорн спокійно. «Скільки вам років, хлопче?» – запитав Тобіас. Вісімнадцять, сер. Чорт мене забирай, це було найбезглуздіше з усього, що мені тут довелося побачити, буркнув Тобіас. Готорн напружився, погляд його став суворим. Але також і найсміливіше, буркотливо додав після паузи Тобіас. Дякую вам за вашу підтримку, порятунок, незворушно промовив Готорн. Я зазначу це в моєму доповіді. Щоб мені здохнути. Доповідь вісімнадцятирічного хлопчиська, подумати тільки. «Сер, тепер я полковник Готорн. Я заплатив за це звання там, на полі бою, і бог свідок, сер, я маю право очікувати, що до мене ставитимуться з відповідною повагою». Усе ще хитаючи головою, Тобіас схвально подивився на хлопчину, який важив лише 120 фунтів і стояв перед ним, промоклий до нитки. «Гадаю, тобі було б непогано ковтнути чогось, синку. Можливо, ви маєте рацію», – відповів Готорн, марно намагаючись утриматися від сліз. «Он вони!» Меладі висунувся з кабіни паровоза і поглянув туди, куди показував Кочегар. Темна маса вершників з'явилася на дальньому березі віни. Підганюючи своїх коней, вони обігнули струною міські укріплення з бійницями і претнули висохле русло річки, яка після зведення дамби перетворилася на вузький струмочок. «Де, чорт забирай, майна!» – заволав Меладі. «Востаннє я його бачив на проховому заводі», – відповів Кочегар. «Будь він проклятий!» Відкривши дросельну заслінку, Меладі запустив колеса Бангора, і потяг, який досі ховався під захистом стіни, рвонувся вперед. Піднімаючись на пагорб, потяг набирав швидкість, оскільки Меладі продовжував тримати заслінку широко відкритою. Паровоз із ревом тягнув состав, не зменшуючи швидкості навіть на поворотах, вагони позаду нього тряслися і гуркотіли. Десяток тугар вискочили з боку і осадили коней біля залізничної колії. Вони жестикулювали, показуючи на потяг, що наближався. Один із них натягнув лук і вистрілив прямо в паровоз. Сталевий наконечник висік із нього іскри, і стріла відскочила. Меладі засміявся і дав свисток. Тугари заволали від страху, відчайдушно намагаючись не впасти з коней, які заткували і брикалися. «Стережіться, виродки!» Закричав Меладі і показав їм непристойний жест. На наступному повороті він побачив кілька десятків селян, які бігли через поле в місто. Меладі сповільнив хід і дав свисток. Висунувшись із кабіни, він став щосили махати тим, хто біг. Вони повернули і, підбігши до колії, залізли у вагони. Як і раніше, тримаючи за слінку широко відкритою, Меладі продовжував вести состав на пагорб. Нарешті показався проховий завод. Сповільнивши хід... Він підібрав стрілочника на повороті до ливарного цеху і продовжив рух. Стрілочник біля прохового заводу також був на своєму посту. Меладі жестом вказав у напрямку заводу, і той провів стрілку. «Я візьму тебе на зворотному шляху!» Крикнув йому Меладі на ходу. Стрілочник махав йому, поки потяг повертав до заводу. Вискочивши з кабіни, Меладі увірвався в цех. «Майне, де тебе чорти носять! Вони не можуть захопити це місце!» Кричав майна, заштовхуючи бочку під дерев'яні жорна. «Час, чорт забирай, забиратися звідси!» Цієї хвилини проговорив майор Росієно і, потягнувшись до кишені, витягнув сірник. «Щоб тобі!» Закричав Меладі, вихвативши в нього сірник. Потужний кулак машиніста здив Джона з ніг і, схопивши його на руки, Меладі побіг до дверей. «Тримай цього божевільного!» Крикнув він кочегару. Повернувшись, він помчав назад у цех. Знайшовши бочку, він ногою вибив дно, висипав вміст на півдюжини інших бочок, а потім насипав доріжку до самого входу. Уперед, закричав Меладі. Паровоз сіпнувся на крутому повороті, прямуючи назад із пагорба. Меладі дивився, як потяг наближається до стрілки. Потім він запалив сірник і кинув його на порох, який тут же спалахнув. Вогняний струмочок потік назад у будівлю. Перерив часто дихаючи, він побіг до потяга, який повільно проходив стрілку. Стрілочник стрибнув у вагон, що проходив повз. Кочегар із занепокоєнням озрався на свого начальника. Меладі наздогнав паровоз, забрався всередину і відкрив заслінку до відмови. Потяг помчав геть. Позаду пролунав громоподібний вибух. Із сатанинським реготом Меладі спостерігав, дах будівлі піднявся в повітря, а з вікон вирвалися язики полум'я. Сотні тугар, які поспішили на пагорб слідом за поїздом, заволали спочатку через вибух небаченої потужності, а потім і від того, що на них накинувся залізний дракон. Вони атакували потяг з обох боків. Град стріл посипався на велетнє, що пихкав і випускав пару. Прив'язавши рукуатку відкритою до межі дросельної заслінки, Меладі вихватив у майний пістолет. Висунувшись із кабіни, він ретельно прицілився і почав стріляти. Один за одним тугари падали із сідел. Один із воїнів, розмахнувшись довгим ласо, поскакав уздовж колії і спробував накинути його на потяг. «Давай, давай, давай виродку. Набираючи швидкість, бангор летів униз. А тугари з дикими криками продовжували своє божевільне преслідування. Потяг здригнувся, і Меладі повалився на підлогу. «Чортів ідіот!» – закричав він. Хитаючись, він підвівся на ноги і висунувся з кабіни, дивлячись на безформну купу, що лежала біля колії. Через нього потяг мало не зійшов із рейок «Чорт, тебе забирай!». На тугар гналися за составом, що емчав від першого повороту до другого. Зверху, з північно-східного бастіону, кілька польових гармат почали стріляти, щоб розсіяти тугарських воїнів. Один із тугар, підігнавши свого коня, стрибнув на древ'яний тендер. Меладі обернувся і одним пострілом здив воїна. Ще один під'їхав в притул до паровоза, і машиніст, заревівши від захоплення, вихватив кочергу в преляканого кочегара і потужним ударом вибив тугарина із сідла. Ось продовження прикладу 17, їглави українською мовою. Зробивши останній поворот, потяг попрямував прямо до земляного валу, ворота в якому були залишені відкритими спеціально для нього. На швидкості понад 40 миль на годину паровоз із ревом пронісся мостом через рів. Меладі закрив дросельну заслінку і повис на гальмівному важелі, силою пригинаючи його до підлоги. Іскри розліталися з-під коліс паровоза, який із вереском проїжджав повз укріплення. Ворота зачинилися за ним. «Тримайтеся!» – заволав Меладі, коли потяг підстрибнув на рейках перед крутим поворотом біля головної міської стіни. З несамовитим вереском паровоз зіскочив з рейок, розбризкуючи бруд у всіх напрямках – і нарешті м'яко витекнувся в колочисті стіни Суздаля. Тисячі людей, які затамувавши подих стежили за цією гонкою, вибухнули гучними вітальними криками. Меладі спустився з кабіни, добродушно вітаючи глядачів. Лагідно поплескавши бангор по боці, він обійшов його спереду. Забравшись на скотоскидач, він витягнув спис, що застряг у ньому, а потім відступив назад, розглядаючи свою багатостраждальну машину. Чорт забирай, це найкращий рейс, який я коли-небудь здійснював, прошепотів він із благоговінням. Вони йдуть. Втомлений до краю, Ендрю стояв на північно-східному бастіоні, спостерігаючи, як багатотисячне тугарське військо наближається пішим строєм. Почала стріляти артилерія, залишаючи криваві борозни в наступаючих лавах, які досягли першої лінії загороджень. Рубаючи своїми потужними сокирами кілки й чагарник, окремі воїни продовжували натиск. Але порядок наступу був зламаний. Ендрю повернувся і кивнув гансу. Крики наказів прокотилися по всій лінії оборони, від дивізії до бригади, від бригади до полку. Загриміли тисячі мушкитів. І все ж ворог насувався, прокладаючи собі дорогу крізь ями пастки і бар'єри скілків. За двісті ярдів від них стояло на поготові ще одне багатотисячне формування. Від хмари стріл темніло небо. Однак стріли приносили мало користі оскільки вони влучали в захисний козирок із покритих землею колод. Передні лави тих, хто наступав, підійшли до краю висохлого рову. Деякі стрибали всередину, але більшість просто стояли, роззявивши роти перед перешкодою, яку їм належало перетнути. З лав тугар у небо полетіла стріла, на якій тріпотіла червона стрічка. Басом засурмив ріг, і всі тугари як один повернули й відступили, залишивши за собою поле, покрите сотнями полеглих. Вогонь зі стін припинився. То що ж це було? запитав Калинка. Перевірка наших ліній оборони, відповів Ганс. Професіонали, до біса гарні професіонали. Зітхнувши, Ендрю подивився на своїх помічників. За НАТО близько, прошепотів він. Ми майже все втратили там. І він невизначено кивнув у напрямку півночі. Гараст Ганса, як там у нас із цифрами? Ганс витягнув клаптик паперу і почав читати вголос свої записи. За 12 днів понад 4 тисячі витих і поранених, 11 польових гармат втрачено, також понад тисячу мушкетів та іншої стрілецької зброї. Витрачено понад половину всіх боєприпасів для артилерії і третину для піхоти. На сьогоднішній ранок три полки знищені цілком, в інших приблизно третина, у дивізії Гейустона втрати понад 50%. Гейустон убитий, кіндред поранений – у 35-му полку і 44 й батареї 30% поранених. Ганс зупинився і подивився на змучене, осунуте обличчя Ендрю. «До біса добре пройшов мій перший досвід командування, чи не так, сержанта? Ви протягом 12 днів утримували ворога, який у десятро переважав нас за чисельністю», – заперечив Ганс. «Це справді до біса добре. У нас достатньо мушкетів для ще однієї дивізії, артилерії вистачить ще на один дивізіон», і майже половина витрачених боєприпасів поповнена. Флетчер доповідає, що провізії вистачить на п'ять місяців при повному раціоні. «По-моєму, сер, це перемога». Ендрю спробував видавити із себе посмішку. І 40% поранених при моєму командуванні промовив він слабко. «Ви робили те, що потрібно було робити», – відповів Ганс із відтінком докору в голосі. «Звичайно, я завжди робив те, що потрібно», – відповів Ендрю відсторонено. «Подивіться, но, хто до нас прийшов». Перервав їх Одональд, озираючись через плече. Усі розступилися, пропускаючи Готорна, який у супроводі накульгуючого Дмитра пройшов уперед і, втомлено витягнувшись, віддав честь. Полковник Готорн доповідає, «Сер, залишки 5-го та 11-го Суздальських полків і 3-ї батареї повернулися в місто. Сонце сідає, «Сер, і ви казали, що в цей час побачитеся зі мною. Це вже занадто для одного дня», Подумав Ендрю, дивлячись, на що він перетворив молодого солдата на ще одного вбивцю. Як і Джона, прийшла йому на думку гірка думка, зовсім як Джонні. Я взяв цього хлопчика і кинув його в пекло, залишивши вмирати. «Невже-вже полковник?» – прогарчав Одональд. Промоклий, як утоплене кошеня, а туди ж полковник. Поморщившись, Ганс так подивився на Одональда, що той одразу вгамувався під його докірливим поглядом. А Запитав Одональд, одразу споважнівши. Готорн похитав головою. Одональд повернувся і вийшов. Ендрю зробив крок уперед і, взявши молодого чоловіка за руку, спробував видавити із себе посмішку. «Ти все зробив добре, синку. Я пишаюся тобою. Пишаюся тим, що зробив тебе вбивцею», – подумав він, дивлячись Готорну в очі, очі, які бачили занадто багато. Ендрю знову спробував посміхнутися, – і нарешті Перевтома, шок і все, що трапилося, взяли над ним гору. «Слава Богу, ти цілий, принаймні ти цілий!» Вибухнувши риданнями, він обійняв тремтячого хлопчика, який був тепер так схожий на нього самого. «Ми зіткнулися з тим, чого раніше не могли собі навіть уявити», – сказав Кубата, повернувшись до мусти. Дивна погоня за вогнедишним драконом залишила його без сил, і на свій подов, він виявив, що потайки захоплюються людиною, яка так хоробро крувала цим чудовиськом. Яким чином ці люди перетворили російську худобу на таких воїнів? Шість тисяч мертвих тугар лежали на просторі в тридцять миль, і ще двадцять тисяч були поранені. Три не повністю знищені. Потрібно діяти обачно, похмуро сказав Муста, і його увагу знову привернули потужні міські стіни і укріплення. Тисячі і тисячі його воїнів потоком лилися через поля, щоб взяти місто в кільце. Під час останньої атаки ми зрозуміли, що нам буде нелегко, продовжував Муста. Якби вони не зустріли нас і не билися з нами, я, як останній дурень, міг би послати в атаку відразу всі у мене, і ми абсолютно безглуздо втратили б у більше людей, це точно. Але ми будемо робити це повільно і обережно. Хоча я віддаю перевагу, щоб худоба була вгодованою, ми дамо їм схуднути, перш ніж прикінчимо їх. Ходімо, мій друже, ми зібрали більше тисячі тіл сьогодні. Принаймні, сьогодні ввечері ми добре поїмо. Я зараз прийду, тихо озвався Кубата. Старий Тугарен спостерігав, як темрява опускається на поля, накриваючи місто ковдрою на ніч. Чомусь я ніколи більше не зможу насолоджуватися їжею так, як раніше, подумав він спокійно.